Joho! Och det är. Så har <snar> sol. Jag bara sol. Sol. sol, det är sol jag vet, det är faktiskt fantastiskt hur glad man blir när det är sol. Men då blir jag lite ledsen också, för att då tänker jag så här, Ja, vi går alltid ut och längtar efter. Alltså vi, vi tror alltid så här att när det blir sommar, när det blir sol, då blir allt bättre. liksom Sommar nu är det sol. Ja, precis. Fast inte är inte koskitehagen. Det här är musikalveckan, <laughs> jag kommer att <laughs> Precis. Nej, men jag, jag tycker att det, att det på något sätt får vara lite... Stå för Monday koncept. om vi alltid ska dra tillbaka till oss. Mm. Alltså vi har varit såhär, Att vi ska bojkotta idén om att såhär, förutsättningarna kan alltid vara bättre. No längre fram, eller någon annanstans, eller ett annat liv, eller ett annan en annan veckodag- i, i helgen, liksom. här och nu- så kan det aldrig vara liksom, bara bra. Men där- det faller ju när det blir sol- oh. och, vår, och man bara, det är bara bättre- när det är sol. Jag vet. Men det, det kanske har någonting med- oss som varelser att göra. Jag vet inte, att vi ska vara ute i solen. Jag, Jag tror det. Mm. Alltså, men det har varit- något speciellt den här vintern. Den har varit så jobbig. Alltså. Men det är ju för att du har varit deprimerad. Ja, alltså. kanske. <laughs> ja. Ja, det, dubbelt uppmörkt. Uh. Men alltså, när jag såg solen i söndags- ni, och jag bara ställde mig i den- och bara tänkte så här- det här är för bra för att vara sant. Mm. Ska det vara sol nu? Alltså, mm. Jag har, tror jag aldrig varit så lycklig- över att se solen. Och då mm. blev jag nästan rädd för min egen känsla- att jag kände så här- jag vill gråta nu för det här är så underbart- Oj, jag bara så torra gator och du var en kille som sopat bort allt grus och ner. Så gick jag med mina Converse. Mm. Ja men det är något sentimentalt i det också. Man börjar tänka på alla sommar man haft. Gud, typ. alla vårar. Mm. Oh. Ja, ska vi prata om vädret eller? Nej, det ska vi inte. Jag ville bara, jag ville bara markera, oh, det kanske inte har varit i sol i hela Sverige. Då ber jag om ursäkt. Mm. Men det har varit det här i Stockholm och mm. det har gjort att den här veckan har varit... Så underbar bara. Mm. Mm. Sen har jag haft Fashion Week. Fashion Week. Hur har det gått för er? Alltså för mig har det gått bra. I vilket går På vilket sätt? Ja, men, alltså, framförallt så har jag rensat ut så extremt mycket kläder så att min garderob står typ och bara skriker av tomhet. Mm. Alltså när jag öppnar den det är det som så här, jag blir chockad varje gång. Men å andra sidan så är det exakt samma kläder kvar som jag ändå använder. Så att det är så här det spelar ingen roll. Typ. Mm. men Vi alla har ju gjort det den här veckan. Vi mm. alla har ju tagit bort jättemycket- ur våra garderober. Så klapp på axeln till alla. Mm. Men frågan är också om vi har liksom kört lite- på den stilen vi vill ha med i livet. För alltså, jag har inte gjort det. Och det är ju för att jag har liksom dresscott på jobbet. Mm. Ehm, och då är det jättesvårt att vara sådär, liksom playful. Med mm. kläder uh, Däremot Vill jag ge en lås till någon i rummet Who? Det, det är inte till dig Nej, den, jag den gången. Jag <laughs> men, så här gången Men Sara, Igår så var vi uh, Inte ute men, Eller ute kan man väl säga uh, Vi var oh, på en spelning uh, Tog en liten uh, Something to drink liksom. Uh, och uh, Det var kul tyckte jag för det mm. första Sen kommer jag på att, fy fan vad oskönt det är när folk säger så här Ja igår så var vi ute Det var faktiskt jättekul eh, jag, ska, jag ska sluta med det eh, Men då Dovja Du var så jävla snygg igår Nej men jag tänker på stilen Tack Ja och alltså Du toppade din stil Med en näsring Helt mm. fantastiskt och det är ju ganska alltså, vågat. Det alltså för att vara dig. liksom. Mm. Men det var bara som att så här, vi var på ett ställe där det var många liksom på tal om stil, och vi pratade om förra veckan, väldigt utpräglade stilar och mycket så här. Om man nu vill säga hipster. Jag vet inte. Folk som kanske är hipster, inte gillar ordet hipster. Eller, mm. ja. Men du hade en så perfekt kombo av flickig och snygg och söt med så här cool. Hipster laid back. Tack! Jag menar, alltså, helt fantastiskt. Jag så glad jag blir av att höra men det. Här. Tyckte du inte det? För du hade liksom ändå så svart och mörkt och du hade liksom en, en kappa på dig hela tiden och en ryggsäck. Men du hade ändå på dig så här klackar eh, som var så här, Du var ändå underdressed, mm. men så. Fashion forward. Gud, jag börjar svettas nu för att jag blir så eh, generad. Ja, <laughs> ah, nej. Men... Gud, vad, vad glad jag, ah, alltså, du... jag Jag visste ju inte vad det skulle vara för typ av människor där. Ja, men du passade in ganska men, men det bra. Var, det var det som blev chock när jag kom dit. Jag var wow. Jag, this is my crowd. Jag tror att du känner det också. <laughs> ja, nej. nej men, alltså, men sen kan jag ju snarare bli så att när jag känner att jag... Jag, alltså, det hade lika gärna kunnat vara så att jag kände mig utklädd som att jag ville lossas vara en av mm. dem. Men jag kände att så här, mm. de tror att jag helt mm. är såhär det och det känns jävligt bra. Du gick runt på din ryggsäck och ja. alla andra ryggsäckar. Ja. Uh. Och, och bara och alla bara, bara persade jag bara. Du skulle sagt ja bara. Ja jag vet. Men eh, jag gjorde inte det. Nej jag men jag kände det kändes typ tömtigt att jag att jag bara nej den är lossas. Men då, där, just därför kände jag så här, men då jag ska stå för att den är lossad Det var mer så. Mm. Men ja. Eh, ja, nej, men jag, jag har flera gånger den här veckan så här. Alla impulser jag har fått har jag kört på. Och det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag har känt mig liksom trygg hela veckan. Mm -hmm. Och det är något nytt. Ja, eftersom att du alltid känner dig väl obekvämt Så att det, det, har varit, det har varit väldigt roligt den här veckan, tycker jag. God, den här veckan cool. har varit rolig och jag har varit väldigt duktig den här veckan. För jag är väldigt dålig på veckor ofta. Ja. Men Den här veckan har jag gjort ja, bra. Cool. Yes. Ja. Det det är de här. Nej men jag har inget att säga. <laughs> Aha, jag tråkigt Fast mm. du har väl massa att säga om, eh, om Vår nya hobby Vad var du blopp så? Nej, jag har inte så mycket att säga om det heller Det känns bara kul att, att sälja grejer Och det går bra liksom. mm. Det är du som mm. lägger ut alla bilder Du är jätteduktig mm. och, och fixar och donar liksom. mm. Men eh, hur alltså, okay, Nu talade vi om så här kläder Och det ytliga så där. Mm. Men hur har alla mått den här veckan? Hur har du mått, Hanna? Mm, jo, jag håller på att bli sjuk Det gör mig ganska ledsen För jag är aldrig sjuk Nej mm, Men sen så För du ser ju inte haft en väldigt bra ja, vecka nej, förra veckan jag nej den har inte alls varit lika bra Men samtidigt har jag inte varit en dålig vecka heller Men det känns som att man alltid tar lite Ett två steg fram och ett steg bak liksom, mm. I livet hela tiden Tyvärr mm. Mm. Hur har ni haft det? Hur mår ni? Nej men alltså som jag sa, jag tror bara att det är sol och att eh, det är mycket saker som händer just nu. Och sen så ska jag ju faktiskt bort dem typ en och en halv vecka. Så att just nu mår jag, eller så här, jag mår bra. Alltså jag känner att mm. Du hade ju också en dipp vecka. förra veckan. Ja, ja gud ja. Mm. Men, men den här veckan har varit bättre. Eller så här. Det känns ju inte som att, att det är inte så att jag går runt på moln. Det, det, så, det blir så fel. Men, men framförallt så känner jag inte att så, här, att så många saker är dåliga den här veckan. Och då, vilket ju betyder att då har vi bestämt mig för att då är det bra. Mm. Så, det har vi ju bestämt och sagt. Mm. Eh, vill ni veta vad veckans ålder mm, mm. ja Det är då så här va. Vi ska skämmas rejält nu. Det ska bli pinsamt, stelt och obekvämt. Okej, okay, skämmer veckan. Here we go. Okej, okay, skämmer veckan. Vi kanske ska börja med lite om oss. Alltså, vad känner ni? Är ni personer som skäms över mycket? Som tycker att saker är stela och är så här, gud vad pinsamt. Och nu gjorde jag bort mig igen och sätter sig. Allting är väldigt stelt och jobbigt och pinsamt. Jag likar du en sån person som... Vad skulle ni säga? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, jag skulle inte heller säga Nej. Nej, för jag fattar att folk kan tänka så. För att jag kan vara rätt så här out, out there and everywhere. Och för att folk ska kunna vara så så måste man ju ha på något sätt ett mindre filter. Eller en känsla av att jag kan, jag kan säga det här. Jag kan eh, säga lite knasiga saker, eller eh, liksom för att jag tycker inte att saker är så jobbigt. Jag skäms inte. Men eh, det, ja, det, det stämmer inte helt. Alltså, jag tycker att Det finns på så många olika nivåer eh, Men jag till exempel skäms inte så mycket för att, så här, eh, att visa mig, eller ni vet att, att så här, att folk ska kunna skratta åt mig eller att så här, att jag gör ner mig eller så. Ehm, nej, det, det brukar jag inte skämmas för. Däremot så finns det saker som sitter djupare i mig, tror jag. Som jag absolut kan skämmas ganska rejält för. Ehm, det väl, vi kan väl prata lite om det kanske genom podden. Att gå från det mest liksom, ytliga man kan skämmas över och man tycker pinsamt- till, eller saker man inte ens skäms över Men att man bara reagerar på vissa situationer Och verkligen kan känna av Hur obekväma de är Till det mest så här djupa Som är så här. Oj det här skäms jag väldigt mycket över Och det är ganska jobbigt i mitt liv Typ eh, Så på ett ytligt plan så nej jag är ingen skämmig person Jag tycker inte att saker är överdrivet skämma. Men eh, jag har absolut saker som, som sitter rotat långt ner Som är jobbiga liksom. Mm så jag, jag förstår en analys där mm. Mm. Men då, För då skulle jag till exempel säga att så här, Frida, du är en person som Definitivt tycker att mycket är Skämskudde fram, pinsamt Du kan inte ens titta på det för det är så pinsamt mm. Alltså du kan ju inte ens titta på vissa Youtube-videos För att du tycker att det är pinsamt mm. Nej, fy fan Alltså jag Jag, jag utsätts ju för det här varje dag Alltså Om jag typ ser en jobbig scen Mm. På, på en film Då måste jag blunda Alltså jag klarar inte av att se det Och jag klarar inte av som här, Den här filmen eh, heter Bridesmaids mm. ja. Jag klarar inte av den filmen Jag kan inte se den filmen och Alla tycker att den är så hysterisk rolig Och jag får bara så fruktansvärd ångest För att de är så jobbiga Och så pinsamma eh, Och så är det liksom Alltså Ja, men typ om man ser någon så här bekant på stan Och så går jag och Ludvig och bryr varandra Och så börjar jag liksom bara, tja, Ludvig så här, Tja hallå bara. Då vill jag bara springa åt andra hållet För jag tycker att det är pinsamt så att jag dör mm. Eller, eller så, jag vet inte ens alltså, om det är pinsamhet Jag bara tycker att sådana här saker är så fruktansvärt jobbiga Ja men du undviker ju att så här, amen, Hälsa på Någon du ser på stan ja Alltså, för det är så pinsamt. Mm. Jag skulle ju lätt kunna bara säga hej! hej Alltså, så. Ja. Mm. Ja, alltså jag har ju blivit bättre med det här. Och det, det, jag skulle vilja säga att så här, eh, jag var så extremt mycket värre när jag var yngre. Så därför så tycker jag, när, nu när jag tänkte säga, jag, jag, jag skäms nog inte över så mycket saker. Men när du börjar komma igång så, jo, det gör jag. Men samtidigt så tror jag inte att så här. Jag som person är inte så pinsam Nej det var det jag skulle säga Alltså jag, jag, jag utsätter mig inte så mycket för pinsamma saker Om ni förstår vad jag menar Att jag bara oj nu snubblar jag lite där Eller oj jag råkade säga fel namn till den Eller så här. Mm. Och, och när jag väl gör det Då är det typ jordens undergång för mig Alltså då vill jag ju typ På riktigt inte gå utanför dörren eh, Medan jag bara tycker att allt runt omkring mig kan vara väldigt pinsamt och skämmigt liksom. mm, Exakt, mm. det är inte så mycket med dig att göra Nej, det är mer att du reagerar jag är perfekt på... Nej men det är mer att du reagerar på De situationerna Ja. Vilket Eller är ju också... uppfattar känslan Av awkwardness Tolkar in saker som kanske inte ens finns mm. Är det ju också, absolut mm. det är ju, Jag är ju störd, men ja Jo, så är det mm. Men han är inte du också liten person som kanske inte riktigt Utsätter dig för Jag vet inte Precis som Frida säger Pinsamma saker. Du skulle inte ställa dig mitt på danskolv och göra en ful dans? Ja, nej. Nej. Medan... Men jag är ju lite refinerad så. Du och jag kanske. Mm. Men samtidigt så kan ju jag också tycka att saker är så otroligt pinsamma som jag har gjort. Eller så otroligt mycket över hur kunde jag säga så och så sådär. Mm. Eh. Men du tolkar inte heller in situationer eller tolkar in eh, liksom... Andra människors beteenden som Frida gör Och jo. tycker att saker är så pinsam Att du inte ens kan titta Nej, på dem Nej så men gå. jag kan tänka på konstiga situationer Jag har varit i mm. och bara Nu tycker den att jag är så för jag sa sådär och Så vad fanns det inte egentligen sånt. Men jag, ja, jag, jag tycker inte att det är så jobbigt Att kolla på Bridesmaids Den tycker jag är alltså. mm. Nej Men alltså det, det, det går ju liksom så långt att när jag, jag kan inte Och det är därför jag har svårt att så här, minna sådana här saker För att jag försöker förtränga det så mycket för att bara jag tänker på sådana här pinsamma saker som har hänt eller liksom. Då börjar jag på riktigt la blundar och slår för mina öron för att jag ska börja tänka på någonting annat. För jag mår så dåligt av det. Så att jag, jag har typ det mesta för att jag klarar inte av det. Medans jag tror att framförallt du var Aliki och faktiskt lite du Hanna också kan vara lite mer så här. Ja jag skakar på axlarna och sen har ni bestämt er för att det var pinsamt och jag skämtade ut mig men whatever. Typ. men Okej, okay, nu måste vi vara lite mer konkreta Vad är det mm. som är pinsamt i livet? Vad kan vi göra som är pinsamma? Mm. Vad som Jag, är pinsamt? Mm. Jag tycker att man kan dela upp det mm. I olika grenar liksom Först har vi de här situationerna Som vi pratar om Som Frida är mästare på att uppfatta Alltså En kan vara en väldigt kort stund Av eh, Att det finns en, en Obekväm och bara allmänt så här, Socialt mm. eh, Jobbig så här, stämning, stämning. Mm. Det kan ju vara liksom När jag står i hissen på jobbet Eller När man bara så här, Hamnar med någon Man inte känner och måste konversera Och så bara flyter inte riktigt på Eller Liksom mm. eh, Det finns ju sådana grejer Sen finns det ju ett steg längre när man faktiskt har varit med om saker som man tycker är pinsamma. Och som man i efterhand verkligen skäms över. Alltså saker man har gjort och varit med om. Mm. Vi får väl tänka om vi har några historier. Mm. Liksom. Och sen tänker jag att det finns saker som har mer... Alltså det är, ju, det är mer tanke bakom det. Eh, tankar om eller så här, Man har vissa uppfattningar om sig själv, eller om sitt liv, eller så, som man skäms över. Mm. Och de är inte särskilt pinsamma. Men det kan vara föreställningar om hur mitt liv är, eller hur det uppfattas, eller jag vågar inte säga det här för att jag skäms över det verkligen. Mm. Eh, sådana har man ju också. Sen finns ju saker till och med, man skäms över att man skäms över. Tänker jag. Åh, oh, Gud, ja. Mm. Typ, det är ju lite som att ta det ett steg längre. Mm. Där, där tror jag att jag är väldigt mycket. Jag är så medveten om att det är så töntiga saker som jag skäms över. Så jag skäms över att jag skäms mm. över det. Ja. Verkligen. Åh <laughs> oh, Men det är en konstig känsla det här med att skämmas över någonting. För att det är ju liksom det är en obehaglig känsla. Det är inte en bra känsla. Det är inte en känsla som alltså den finns ju inte med dig hela tiden. Utan den kommer ju bara upp när du tänker på det liksom. Och ofta så här kan det ju typ illa till i magen Eller man bara Och blir typ helt röd i ansiktet när man tänker på Eller, eller man bara vill verkligen gömma ansiktet och, Om det så här händelser eh, Men eh. Men det finns verkligen en skillnad i, i Att uppfatta saker som Pinsamma Och sen att uppfatta att man skäms Över saker mm. Så det är väl liksom den första skillnaden man kan göra så kan vi inte bara, jag känner, avhandla de här i den här podden. Och sen så eh, tycker jag att det ska landa i någonstans. att så, här, För jag mår ju dåligt över det här. Alltså jag pallar ju inte vara en person som skäms. Det är ju bland en, alltså en, en riktigt dålig känsla är det. Att gå runt och skämmas över saker. Eller att gå runt och ha ångest över att man har varit pinsam. Eller att saker är pinsamma. För att vissa människor genuint uppfattar inte saker som pinsamma. Jag blir lite mer så. Mm. Och då tror jag att jag skulle våga mer. Eller? Absolut. Ska vi göra ett försök eller? Mm, mm. verkligen. I för sig så är det ju bästa med pinsamma grejer att det finns ju alltid en skrattfaktor. Liksom. Alltså man kan ju alltid garva jävligt mycket åt det. Ehm... Um... Och det är ju då de här lite mer ytliga Lite så här. Det är inte världens bigaste deal Men i stunden kan de vara fruktansvärt obekväma Och så här Jävligt pin bara Jag behöver inte Dra mig tillbaka så långt i minnenas Television här För att alltså jag var med om en sjukt Jävla pinsam grej igår då När vi var ute, ni vet ju vad det var Ja men jag var tvungen att säga ja, vad... men ni, Jag kan dela med mig med er poddlyssnare um, Men det var en Väldigt subtil Situation Den kunde liksom obemärkt ha gått förbi Men nej, självklart gjorde den ju inte det mm. Men jag bara menar att det är så här, det är en sak Som så här, jag kommer inte gå runt och ta ångest över det här Och jag, jag skäms inte egentligen Jättemycket, men det var otroligt Obekvämt Och Alltså, en fruktansvärd känsla var det verkligen. Och den är verkligen bottnar i inget värre eller så- än bara en awkward moment. Mm. liksom. Och de finns det ju många av. Men min var då den här. Att jag, Vi var ju då på det här stället igår- och det var mycket folk och det var så här, Ja men liv, att det kom folk hela tiden in i dörren dörren här. Så man är koll lite på alla. Det var väldigt litet också, eller hur? Alla såg jättenära varandra. Eh, och eh, finns ju liksom killar som man har träffat som man träffade en gång liksom. Mm. Och sen så kan man ju vara jätteledsen för att det aldrig blev någon mer. Och ibland så är man ju skitglad <laughs> för att det inte blev något mer. Eh, och den viben har fått... Av en kille. Eh, som jag då är väldigt glad över att säga. Jag kunde släppa honom. Om jag hade inte haft någon ångest över. Såhär, att, att jag vill att han ska höra av sig. Eller att jag vill bara aldrig mer se honom. Mm. typ Och vad så jag känner mig nu. Mm, <laughs> Men så är det ju ibland. Och då och när, när jag väl får den känslan. Då är jag väldigt glad för det. är här: Åh, skönt. En mindre kille att behöva vara ångest över. Han kunde jag verkligen bara släppa. liksom Men då hade du varit skönt. Och känna så här. Uh, han behöver jag aldrig träffa igen. Uh, så jag, den känslan har levt med mig ganska länge. Att så här. Vad skönt. Han är verkligen borta ur bilden. Jag behöver inte tänka på honom liksom. Och så stod vi där uh, Och så dök det upp massa folk. Det var rätt snygga killar där så mm. uh, Så so jag var ändå så här, lite taggad på, på bara se lite skönt, skönt folk. Uh, och, sen så, alltså, och sen också. Jag har aldrig varit med om det här. För det som händer är att eh, eh, vi står och hänger. Och helt plötsligt så ser jag honom. Och det kan ju ha hänt förut i ens liv. Alltså att man ser någon, man har haft ihop det med lite. Mm. Men ofta kan man ignorera, som Frida brukar göra. Bara springa därifrån eller så, såhär, skönt han såg inte mig. Men det som hände igår var att eh, jag kollade rakt in ens ögon- han kollar rakt in i mina. Vi tittar på varann. Lite för länge. Och sen bara viker vi undan. Och sen står jag där resten av kvällen och tänker på hur otroligt stelt och hur otroligt pinsamt de där tre sekunderna var. Mm. Av att stirra rakt in i någons ögon och veta att man delar någonting som liksom skedde som inte skulle ha hänt. Liksom. Och det är ju som att man bara blir påmind om, om det där mm. som man har velat glömma. Och det är så här, jag ser på dig och du ser på mig och vi vet att det här är fan riktigt jävla jobbigt ändå skönt att han var på samma plan att han också så att det inte var så att han bara började vinka och gå fram till dig typ. Men, eller vet du kanske att till och med hade inte varit lika selt då. Nej, honey, för det, det var skönt att ja. det, det jag skulle ha gjort. Det skulle jag gjort var ju att så här, jo, jag önskade nästan att, att vi hade varit skönare och bara varit mm. så här hej, mm. fan du läget? Mm. Ah, ja, jag så här, du just det. Ja. Ah. Det Eller dem. bara ett leende och bara en vink ja, hej, hej. Och bara hej så att alltså, man så här, Jag ser dig, hej, trevligt, hej ja. Och sen bara får han gå vidare Men hörni, han stod ju verkligen Fyra meter ifrån mig i tre timmar mm. <laughs> Om det inte är stelhet Så vet jag inte vad alltså. mm. Nej men jag förstår Åh mm. oh, Det kryper hela mig mm. Men det där är jag ju med om alltså, Inte med killar då, då Men med allt annat folk hela tiden och jag önskar att man bara var den som bara log och bara nickade och sen bara var man fin med det istället för att bara titta bort för det blir bara värre, när jag alltså tänker jag... på det så blir det fan det Nu men man måste äga den situationen mm. Alltså man måste verkligen det och det måste man ju verkligen mm. våga också mm. för att jag bara lät ju pinsamheten liksom ta över mig jag hade ju kunnat sitta här och faktiskt inte alls eh, känt att det hade varit en pinsam situation om sekunderna efter att vi hade sett på varandra att jag hade vågat gå fram. Mm, mm. Då hade det ju inte ens varit en pinsam situation. Då hade ju bara ägt situationen och varit askool. Mm. Och nu mm. bara, var det jävligt pinsamt. Mm. <laughs> Fy fan. Oh. Hanna, har du någon uh, rolig pinsam skämning? Jag så egentligen mig. så många roliga pinsamma grejer. Och jag är ju verkligen sån, när jag är med om något lite pinsamt, då kan ju det det var jättejobbigt för mig mm. också. Sån här. Ofta när det handlar om kanske någon man gillar. Eller... Ofta också sociala medier- och man har bara gjort något jävla snesteg där- och man kan inte släppa det. Liksom. Men alltså, för senaste tiderna så var det pinsamma Och Jag trodde inte att ni förstod hur pinsamt det här var för mig? mig. Jag försökte förklara ni bara- vad, jag fattar inte. Och jag bara, det är så pinsamt, ni kan inte förstå. Och jag hoppas att några poddlyssnare- som använder sig av Snapchat mycket- kan förstå hur pinsamt det här var- det här var, åh oh, det är så pinsamt. Det var, jag var utomlands. Det var verkligen pinsamt. Jag var utomlands innan jul. Och jag har ju några så här: snapchat flurter typ. Ja det ja. har du. Eller jag hade i alla fall. Jag hade typ så här fem, sex stycken som så men skicka lite snygga bilder på sig själv ibland. Eller försöka vara skön liksom. Mm. Och sen hade jag varit inne på mitt kameraalbum i mobilen. Mm. Och så såg jag så här att att Snapchat-symbolen fanns. Liksom, om man tryckte på bilden och så tryckte man liksom ändra, Så kunde man liksom göra grejer med den här bilden på Snapchat. Aha. Så jag bara, om oh man gör det är en ny funktion, nu kan jag ta bilder redan tagit och skicka <laughs> det till folk. Och, alla tror att, och det kommer att komma upp som en vanlig snap. Liksom. Gud, det här kommer att låta ut nu när jag säger vad som händer. Men då hittar jag oh den här Den här bilden var ju snygg på mig. Måste jag måste skicka den till några av mina killar. Liksom. Ja. Så jag, bara, jag gör det här. Jag drog mina killar. Man mm. Att jag hade inte testat funktionen så jag visste inte vad det var. Så, här. så jag skickar den här bilden på mig. Och skriver typ så här: Sol, eller något så här skönt att jag var i solen. Och då kommer det fram som en sån här chatt. Oh Alltså Om jag har fått ut den bilden Och ja. ska skicka den till folk ja, hörni, Jag vet Vänta ni. jag fattar absolut ingenting Jag fattar absolut ingenting Alltså man kan, man kan starta en chatt uh. Och då skickade du bilden i chatten, uh. och bilden i chatten uh. och då, Ja Så det rullade mig uh. ja. oh, uh. Liksom defeats the whole purpose med Snapchat ja, Att du... jag valt ut bilder Och tänkte nu kommer jag äntligen undan mig Att jag kan skicka en gammal bild Och skicka det till typ tio stycken Och sen bara se att det blir blott. En så här blå lite grej Jag bara, helvete vad jag gjort Och så bara, oh my god jag har skickat en bild Som om jag säger har en bild i arkivet, ska skicka den till några Var lite extra snygg på en bild i arkivet, ah. Skicka den till alltså, några Alla vet ju ah. exakt varför jag gjorde så, det är jättepinsamt ja, men Jag tycker i övrigt, nu har jag jättestela Nej. människor på Snapchat Men ibland klickar jag fel Alltså <laughs> ibland klickar jag på fel namn Och sen är det ju kört ah. Då fick ju fel människa mm. snäpen Överlag med så här bilder Jag tycker det är skitpinsamt Alltså om någon av er skulle bläddra i mitt kamera och så dyker det upp så här 4-5 selfies på mig själv. Ja. Det tycker jag är jättepinsamt. Ja, det, är en alltså, det är en obehagd känsla i era kroppen då. Det är så här, jag, det är jobbigt när ni håller i min mobil för jag vet ju aldrig vad jag har för bild. Mm. Men det är ju lite konstigt. Men för du tycker inte det är pinsamt. Nej. Men Syra, det, det tycker du är pinsamt. jag tycker det var skitpinsamt. Ja. Alltså, jag skulle typ tycka det var pinsamt om ni läste men det, men det blir liksom... vissa mina sms. Alltså... Vad jag skriver, mm. alltså för jag skäms över mig själv mm. att jag är så här på sms mm. till den här personen. Men, ni? men jag visste att du skulle säga det ja. för du. Jag tror genuint att du inte tycker att det är pinsamt. Men jag, skulle inte, jag tycker inte att det är pinsamt på era vägnar heller för att alltså. Du lägger ju ändå upp selfies ibland på Instagram. Och då är du så här valt ut den. Man har aldrig sett den innan. Alltså, du sitter i din ensamhet. Liksom. Du skulle aldrig så här skicka och bara, vilken ska jag ta? Eller Men det är framförallt för att när jag tar selfies, Hanna. Vilket jag gör ju extremt sällan. Jag gör det bara när jag känner att nu måste jag lägga ut en selfie. Mm. Det är inte så att jag har en selfiebank. Där jag bara, åh, oh, vilken ska jag ta, vilken ska jag ta. Utan det är så här, jag sitter där och bara. Oh, nu måste jag ta den här jävla bilden. Och, bara, och ljuset och då är det 50 bilder som är så Fruktansvärt fula. Alltså, de är så fula. Så är det en som blir bra. Och den, alltså, den tar man ju. Och sen om man glömmer radera den andra, andra eller inte mm. hinner. Det är det jag skulle bara Och här, alltså, det är så pinsamt så att jag vet inte vad jag ska ta mig ja, Men vi har ju sett hur ni ser ut. Eller, de, vad, är, fast vad är det är en... som är så pinsamt? Jag vet inte. Bara att man har stått där. Jag tar tagit en bild på sig själv och flera och 50 stycken Ja, men du är ju ner själva själva så otroligt mycket nu. För att ni inte vill vara en sån person som så här, tycker om er själva och tar bilder på er själva. Nej, men alltså, jag bara känner så här, Om jag var extremt fotogenik och blev snygg på alla bilder, då skulle jag kunna äga det här. Men, men det är inte så, eller jag blir väldigt konstig framför kameran. Alltså, jag vet inte om det har med att jag har tandställning att göra. Jag vet inte mm. vad det beror på. Men så fort en kamera kommer upp, det är som så här. Nu vet ett Hollywood, alltså ett fint leende Och så fort det kommer kommer upp, så blir jag så här. Och så ser jag helt långt ut. Och jag kan inte, det är inte psykiskt, jag kan inte hjälpa det. Och ja, det kanske mm. inte är så, men alltså, ja. Nej, men jag kan förstå vad ni menar. Mm. Ah, ja, vi släpper det nu. Nej, men ja, jag har ju fler sant? grejer då. Alltså, också när man är en stalker som jag är. Mm. Jag har försökt att äga den, rollen lite och vara så här. Jag är som bara typ. Men det har ju varit många gånger då jag har råkat... Alltså jag har gått ner liksom 52 veckor i någons arkiv och råkat gilla den bilden. och sen <laughs> Så har jag sett det då typ så här, två veckor efter och bara... Oh my helvete, Lord, vad har jag gjort? Så här jag den då. Sådana här grejer har ju hänt. Mm. Eh, och för några veckor sedan så eh, träffade jag Old Guy. Och oh! så hade jag sökt på honom på Facebook. Och <laughs> det är så finsamt också. Och det är alltså, ju ja oh, Det här för att mig själv Och jag gör det ganska ofta så Jag har en rutin typ, vilka jag söker på Facebook Och så fort jag söker på dem så, så här, raderar jag historiken på Facebook Och det är en ganska svår procedur Alltså man måste såhär Radera, är du säker? Ja så här. Och sen så säger jag så här till honom jag bara, Kan inte jag få kolla på din Facebook? Så sitter jag med hans mobilan bara Då får jag kolla på din Jag bara okej, okay, så jag man mobilen till honom Och <laughs> så säger så, så här. Du har sökt på mig här Och jag bara Jag bara känner hela jag Är du in för jag kollar bort Och sen spelar jag skit bara Ja, självklart har jag det. Sia. Ja. Det är mitt sätt att hantera och bli så här: stenkulor bara. Ja, det är klart jag har Du mm, var bra, Anna. Ja, men jag skulle kunna vara. Nej! Vad? Nej, det var min kompis, Jag skulle visa henne alltså, <skratt> ja. Sånt är också jättepissat. Men det är återigen att ja. äga. Mm. Att verkligen äga situationen och verkligen ta makten ifrån att det på något sätt ska bli skämmigt mm. eller pinsamt. Om du bara äger det. Det är ju verkligen sant. Det låter så klyschigt, men så är det ju verkligen. Så, jag tror att det är så i, i 90% av fallen Att man kan lösa det genom att man bara Jag är så cool Nu mm. säger det här, nu gör jag det här mm. Och inte gör sig till den här lilla skämmiga människan liksom. Okej okay, med Frida berättar något pinsamt som du har gjort det. Alltså det jobbiga är att jag har mest sådana här pinsamma historier Och egentligen så tar det verkligen emot att berätta dem här i podden För att jag vet att min pojkvän lyssnar men Ludvig, du får pausa nu, helt enkelt. Eh, alltså, jag vet inte hur man fint ska säga det här- men jag är, har väldigt bra matförbränning, matsmältning. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Säg jag jag bara bra. ordet. Och det är också väldigt jobbigt då när jag är utomlands. För att det liksom gör inte saken bättre- för vissa är det så här, de kanske inte kan gå på toaletten här de är utanlands. för mig blir det precis tvärtom det liksom blir någon form av min mage får kaos mm. um, och det här hände liksom alltid med mig när jag, det, inte, det inte finns någon möjlighet till liksom, bra toaletter eller alltså nej, det här blir helt nej, men, okay. ja. <laughs> <laughs> och det var en period när jag och min familj alltid åkte till våra familjekompisar i Spanien som bor i ett hus. Vad är det här med Ludvig att göra? Men alltså, det är bara att jag vill inte att han ska... Liksom, det här är inte historia jag ligger och drar för honom. Nej. Och så skrattar vi åt det. Nej, okay. Utan, jag vill att han... Liksom, det kanske låter jättetöntigt- men jag vill liksom inte att han ska tänka på sådana här saker om mig. Det är bara det. Okay, okay. Eh, I alla fall... så ja, Vi åkte till våra familjekompisar i Spanien. Och de bor verkligen mitt i en apelsinodling- Alltså de bor liksom mitt ute i ingenstans. Eh, och ett hus som drivs på bara solenergi. Vilket gör att så fort det har varit en molnig dag så finns det typ ingen el. Och deras el, alltså och vatten och spolning och allt sånt drivs också av elen. Så att om det har varit en molnig dag så kan man typ inte spola toaletten. <laughs> eh, och det här händer mitt på dagen när alla ligger ute vid poolen. Eh, och det finns också bara en stor toalett- och vi är liksom tio pers i det här huset. Eh, jag är på toa, kan inte spola. <skratt> <skratt> För det kommer inget vatten. Och ni vet, paniken i att så här- hur gör jag? Så jag sitter där i en kvart- och väntar på att det ska fyllas på med mer vatten. Spolar, mm. och det kommer ni vet så här- <skratt> <skratt> ingenting, och jag bara- Helvete, jag får sitta här ett tag till. Sitter i en kvart till, då har jag varit inne på tåningen. Bara det är ju så här. Var ju Frida inne på toningen, alltid med. Eh, och, och jag kanske ska berätta: då att det är barn, alltså familjekompiserna, det är barn i min ålder. Och dessutom, sonen som var eh, som är i den familjen hade med sig sin killkompis också. Alltså, mm. så att det var så här. Som, som också känner några av mina kompisar. Alltså det var så nu vet. Så till sist så kommer faktiskt min stora syster och knackar på. Och bara, Frida, hur går det där inne? Och jag bara, Molly, Molly, Molly. öppna dörren och kommer in och bara, Molly, jag kan inte spola. Jag kan inte spola. Och hon börjar skratta så mycket. Så vi, vi är där inne på den här toaletten i en timme. Och till sist, alltså det går inte att spola, vi gör allt. Vi försöker liksom typ... Eh, har alltså... <skrattar> du inte berätta med Jo, Frida gjorde en rörelse. Måsar. Måsar. Har du ägnat inte berätta detta där? Och det blir bara värre. det blir bara värre. Och det blir liksom bara att. Jag skrev bara varför så här, Ni förstår. Och så alltså sitter det. Och, och Molly bara skrattar och skrattar. Och jag säger, sluta skratta. Det är inte kul sluta. Och Molly bara så. Alltså, hon kan liksom inte andas. Och hela det här slutar med. Att jag bara, må du vakta här Jag var springa och be om en hink Hämta vatten i poolen Alla ligger ute och spolar Jag får hämta en hink med vatten som jag fyller Och bara, låt oss spola här Ja du sa det Ja, för de visste ju också det För då kom jag ut och jag bara Det går inte att spola, nej för vi har, inga, vi har stängt av vatten För vi har för lite el Och jag bara, ja Så här, så jag fick en hink, fyller den med vatten Springer in på toaletten för ni vet om man häller mm. vatten i toaletten så spolar jag sig själv mm. Tror ni den hinken räcker? Nej Jag får springa fram och tillbaka <laughs> fem gånger Och alla de här Ligger liksom i poolen och ser mig göra det här Och jag bara, och då har jag också varit inne på toaletten I en och en halv timme och ingen annan har kunnat gå in Alltså Fan. Och jag vill bara säga Att det här hände inte bara ett år Det hände <skratt> två år på raken mm. Så det var så här, Och då sprang jag med en gång ut och hämtade Molly och bara, Du måste komma in med mig nu för jag klarar inte av det här Där eh, alltså, det här hände mig varje gång Jag är någonstans Och Molly är alltid med <skratt> så att hon, Det här har säkert hänt mig fem gånger Och då är det bara så här. Det har också hänt i ett köpcenter i Florida och då har jag fått så här mässan och bara, snälla, kom, kom, nu, kom, i panik. Som att, oh, där är också så här bås, liksom. Men varför, gick du inte bara? Nej, men för att det var, det var, det var världens längsta kö. Ja, ja, kul och bara, oh, you're welcome. <laughs> uh, yeah, I couldn't flush. There's a big gift for you in there, so. All the way from Sweden. Yeah, all the way from Sweden. Ja, fint Ja, men ni förstår. <laughs> alltså, <laughs> oh. Nej, men det här, just det här med... Kiss och bajs, alltså det är liksom man, man, kan är inte, så man kan inte Man kan inte hjälpa Men jag tycker att det är så pinsamt Alltså jag kan inte jag <skratt> Och ni vet mens ju. tycker tjejer också Ja, men jag klarar inte av när folk hör mig kissa Nej Det är det värsta jag vet Jag förstår det Och du är så här, men vad tror du att de tror att du gör där inne på mm. toa Och visst du vet de ju sekunder du går in genom toaletten att du kissar mm. Jag var men jag vill inte att hon ska höra att du kissar. Vadå, det är ju egentligen så otroligt naturligt- så att det går liksom. Nej, jag vet. Vad ska man göra? Tycker ni aldrig... Har du aldrig skämt sig i jobbet, Aliki eller Hanna? Alltså, jobbsituationer. Eller i skolan. Ja, men... Oh my god, skolan. Det pinsommaste jag har gjort. Vadå? <laughs> jag har gjort så mycket pinsamma saker tidigare. På Facebook på föreläsningarna, det är 300 personer som sitter på föreläsning det är helt hur så det är en person som pratar jag sitter med Facebook tar upp och trycker på ett klipp och råkar, alltså när det klippet öppnas sig så råkar ljudet sättas på fast det är ljudlöst och det kommer upp en så här wifi-grej så jag kan inte stänga ner klippet förstår ni, och klippet var så här <tryck> <tryck> det var någon porr <tryck> <tryck> så alla vann och personen blir tyst Jag bara, ner, ner, bara trycker ner Jag bara stänger av Jag bara tvångsavslutar Jag har mobilen för jag panik Och alla sitter upp och kollar på mig bara, Jag bara Som mm. jag sitter och kollar på porr På föreläsning <slår> Ja det är jättefint oh, okay. Och det satt också Kill jag har lite precis framför när han bara kollat bakom ja. ja men det är typ ganska fantastiskt Tycker jag ändå Att, att man kan ha så himla roligt åt De här sakerna då, då, då märker man ju liksom The seriousness level på det hela mm. Att det är ju verkligen Vad är det om hundra år Liksom What en kill you makes så stronger mm. Alltså det är liksom inte hemska saker vi varit med om här Det är liksom lite pinigt alltså, Och det är ju oftast bara jävligt kul Det måste bara gå en vecka liksom. mm. Ja men tid Ofta så spelar ju tid Väldigt stor roll i det här mm. Ja man kommer över varenda så, För när jag har gjort något pinsamt typ, Eller jag kan skämmas väldigt mycket om jag har skickat ett sms Och inte fått något svar till någon till exempel mm. Då vill jag ju först bara radera allt som har med den här personen att göra Ta bort den från facebook Allting, jag vill bara inte se den mm. Och sen efter tre veckor har jag kommit över att jag aldrig fick något svar mm. Mm. Verkligen, alltså jag kan ju tycka att Att det var så otroligt hemskt Och pinsamt Och när jag tänker på den här personen så bara Det vi gjorde och det vi liksom delade Alltså det är så pinsamt du ska vi ja. någonsin kunna möta hans blick igen liksom Eh, och sen så typ här Tre, fyra månader senare Så, så såhär, Kan jag liksom se en bild på honom på Facebook Och bara så alltså, så fan vilken döm typ, Jag tyckte det var så pinsamt Hur liksom, snälla Alltså mm. så God, yeah. Allt spelar mindre roll för en mm. När tiden får gå Allt som har varit jättejobbigt kan man Oftast bara skratta åt mm. Men jag tycker bara att det är spännande att Eh, det sitter ändå i fysiskt i kroppen Att när man tänker på någonting pinsamt Så får man ju hela den här Alltså mm. ni vet när man bara skakar i hela kroppen mm. Och det är sjukt Även om man inte tycker att det är sådär jobbigt Att man vill dö Så är det inte så här som vi, När vi sitter här nu så börjar vi ju så skratta Samtidigt mm. som vi ska berätta för att det är så här, Oh my god, oh my god mm, ja. eh, det är ändå sjukt att det är som fysisk grej- fortfarande. Mm. Mm. Det är alltså, man, man känner ju alltid lite- hur man kände då. Mm. Ja. Men man kan, ändå, alltså, man kan ändå så här- man, jag påverkas ju inte av det nu. Nej, jag att jag nej. nej. Bara... <skratt> nej. Mm. Men jag tycker bara att det är intressant. Alltså, när vi pratar- jag tror att vi tre är ganska lika i just den grejen- men <skratt> typ min mamma- hon gör pisan på saker- Hela tiden Alltså hela tiden Men det blir liksom inte riktigt pinsamt För att hon är liksom så här. Hon kan säga så, här, oj det där kanske inte var så bra Men sen släpper hon det alltså, mm. Hon lägger liksom aldrig en tank till på det Om ni förstår vad jag menar mm. Och därför så blir det så här: Hon kan göra hur jävla mycket pinsamma grejer som helst Och det, hon är fin Medan om jag skulle ens gjort en av de där sakerna ni, Då hade jag inte kunnat gå utanför dörren på en vecka liksom. mm. ja. Så att alla är inte lika där Nej men jag avundas ju då din mamma. då mm. Jag vill ju bli mer så. Mm. Men det är svårt att komma ifrån de där sakerna. Alltså, för att bara komma tillbaka. Mm. Så här, man kan garva ett skit mycket liksom, som man har skämts för, som har varit pinsamma. Men sen finns det ju saker som är liksom verkligen så här. Man måste ta sig en funderare över så här: Varför skäms jag över det här? Alltså, då börjar det handla om lite mer så här: Deep shit. Och jag vet en sak som jag har tänkt på jättemycket Hanna Som verkligen Som verkligen inte är bra för oss Och vi måste Nej. sluta med det ja. Och det är ju det här med eh, Att du och jag Och Frida eftersom att du inte Du är ju liksom numera eh, Du befinner dig alltså Innanför tullarna mm. eh, Boendemässigt mm. Så du, jag räknar ur det här Men jag och Hanna Och vi är också ägat varandra i det här mm. Det var ju jag som började. Jag. Det var du som började, ja. verkligen. Eh, jag och Hanna skäms ju- fruktansvärt mycket. För att vi bor i förorten. Mm. Men också, det är inte bara det, det att jag bor hemma. Nej, men det, det, det är nästa steg, ja. Hanna. Så här, jag, har, jag tänker att vi har tre saker- okay, som mm. du och jag skäms för väldigt mycket. Mm. Och de visar sig alltid- när vi ska försöka visa oss från vår bästa sida. Och det är ju såklart när vi liksom ska ragga, ska ragga mm. eller träffa någon kille. Och man bara ska visa sig från sitt allra bästa. Liksom. Då är det tre saker jag ljuger om. Säg. Mm. Vart jag mm. bor. Mm. Med vilka jag bor med. Och hur gammal jag är. Mm. Det är så tre saker som jag då... Måste eh, härmed erkänna att jag måste skämmas för de här tre sakerna. För jag kan aldrig vara 100 ärlig. Vissa gånger så har jag ljugit helt om dem. Och då är det ofta så att jag bara... Jag tycker typ, alltså, det är ingen person jag känner som jag framför de här lögnerna för. Alltså, det ingen, jag, jag skäms inte över att jag mm. ljuger över det. Um, ibland så kan jag bara spetsa till sanningen lite. Och sen finns det ju gånger du har varit helt ärlig. Men då har jag på något sätt skämt över ju. Mm. Ändå. Mm. Nej men då ändå? Då har ju sanningen kommit fram. Den sanningen som jag skäms över. Ju. Mm. Men jag tänker att du, alltså, du skäms ju oavsett om du säger sanningen eller inte. Det är inte så bara för att du har sagt nej, nej, nej, nej. sanningen. Ja. Ja. Det finns ju en grundsanning och det är att jag skäms över de här tre sakerna. Mm. Och ibland så är jag modig nog att våga säga dem. Men mm. oftast så, så ljuger vi ju. Mm. Alltså det är ju hemskt. Mm. Och vi tar första saken då. Alltså jag vill ju bryta det här mönstret För jag, jag vet att det är dåligt för mig jo. Och jag tycker att det är, är så otroligt Ofräscht bara Alltså varför ska jag gå runt och skämmas Över saker som liksom är bara. Som bara är mm. Liksom Första grejen Att du och jag Är från förorten men hörni, jag är också mm. från förut. Du är också från För men du är jag bor jag inte har Jag har gjort en klassresa nu för nu i söder. Alltså, <laughs> men när folk frågar var kommer du ifrån då säger jag allt är Huddinge. Alltså, mm. det är inte så här... mm, men det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Jag är från Huddinge. Mm. Mm. Mm. Um, jag han är också från Huddinge. Och uh, jag, uh, jag vill bara att ni ska hjälpa mig. Mm. Att så inse hur fuck up det här är. Mm. Att vi går runt och skäms över liksom är min finaste stusta där jag mm. växte upp, där jag gick i skolan, där jag liksom lekte och det är en så stor och viktig del av mig och då är det så fruktansvärt illa och jag skäms ju över mm. att jag skäms över det här, mm -mm. det är ju kanske det största, mm. jag skäms fruktansvärt över att jag känner mig otroligt så här. Fördomsfull, och liksom att vart man bor spelar roll för liksom om man har pengar, om mm. man inte har pengar, vad ska folk tycka om att jag inte är från stan? Alltså, det är ju hemskt. Mm. Mm. Och han verkligen, du har ju känt det här. Ja, och framförallt har jag också så här. Nej men jag bor hemma just nu men liksom, jag är ju på väg. Jag försöker, jag Alltså det är, jag är ju men jag gör det liksom som en grej. Såhär. Ja det är ju andra grejer. Jag håller på att flytta nu liksom snart. Man vill ju aldrig erkänna att man bor hemma. Nej. Men också säga jag, bo... jag ska snart flytta från. Jag kan inte bara kvar i där. Alltså jag är på, på G därifrån kan man säga. Mm. Alltid säger jag så. Mm. Det är ju verkligen det här jag vill ta bort. Alltså jag tycker att det är så himla sjukt. Alltså varför det är som en instinkt i mig att när någon frågar ja ah, vart på duren jag bara eh, eh, alltså ah, jag borde bli lite så här, här söder om du vet. Mm. Ah, alltså säg att du kommer från Hudde eller liksom mm. förstår du vad jag mm. menar? Det är så det är jag skäms så fruktansvärt mycket över att jag skäms över det här. Mm. Mer än vad jag skäms mm. över det, skäms över att jag skäms över det. Men det, mm. det, man måste ju också tänka på vad det grundar i Alltså och det är bot, eller vad det bottnar i. Och det bottnar väl i så fall av att du är rädd att den du pratar med har en förutfattad ja. bild av en huddinge Alltså att, att den på något sätt skulle se ner på dig för att, att du kommer ja. från Huddinge. Och så är det ju med allt. Jag är mm. ju rädd att jag ska bli... att jag ska. Vad den andra personen ska tycka om att jag bor... Eh, att jag är från orten. Mm. Vad den andra personen ska tycka om... Att jag eh, bor hemma Och var en annan mm. person ska tycka om Att jag eh, Det var den sista grejen Att man, jag ofta ljuger om Eller inte ljuger om det, men jag har svårt att säga hur gammal jag är mm. Det är så. Ja eh, men gissa alltså, ja. Kan man inte bara men, säga hur min jag min är jag har försvunnit med, med old guy och allting Alltså det har verkligen det För att han För att Han brydde sig liksom inte Nej och det blev snarare någonting kul. Alltså ja. då är jag heller bara som jag är. Liksom. Men alltså hon är snarare tvärtom. Alltså jag ser jag typ säger stolt. Jag är ju bara 20. Mm. Ser ni? Jag är mm. så här mogen, jag är så här liksom redig och, och jag är bara 20. Alltså jag har åså kommit skit mycket och Jag är bara mm. 20. Mm. Alltså jag försöker lägga det så istället. Så därför jag blir, jag får ångest över att jag snart ska behöva säga att jag är 30. Ja. Allt ifrån att så här, det är åldersgränsen på klubben. Mm. Lilla gumman, du kommer inte in ikväll. Du är lite för ung. Mm. Alltså, det är ju alltid mm. så här. Jag vet, vi, vi får inte leva kvar i det för vi är inte lilla gumman längre. Jag har en känsla av att under, alltså under stora delar av mitt liv och många, några år fram i alla fall mm. så kommer man alltid känna sig alltså, liten, liten. Och jag känner mig liten När jag är ute För ofta så är det mycket äldre folk som är ute Så då skäms jag Över mm. min ålder Jag har alltid känt mig Ni vet när man var liten och såg Upp till folk som alltid var äldre Och så, så när man hamnade i den åldern Så fanns det alltid någon annan att se upp till mm. Man var allt men är alltid liten för någon ja. Jag kommer bara att tänka på nu. Eh, I helgen så var jag på en familjemiddag. Och då träffade jag mina kusiner eh, och min fasters man. Och han jobbar eh, som, jag vet inte exakt nu, nu ska inte jag, men han jobbar som chef i skärkdisken på H&T. <skratt> Alltså, det tog så lång tid ja. för dig att komma fram att jag blev helt förvånad när du sa vad det var. Ja. Okej, okay, han jobbar i Han jobbar ja. där. Mm. Och har gjort det i alltså, hur länge som helst, mm. typ hela sitt liv. På säga. Men så länge jag har typ varit vid medvetande. För att eh, Molly och han satt och pratade under hela middagen. Och då frågade jag men gud vad pratar ni om? Det lät som så himla intressant. Och då bara sa hon att Nej, men han satt och berättade om sitt jobb och han pratade om det så himla passionerat. Och så här... Eh, Ja, att han verkligen älskade sitt jobb och att han verkligen var så hundra procent nöjd där han var. Och att de pratade väldigt mycket om att så här, okej okay, men, men vad då du jobbar i butik, ska du göra det hela ditt liv? Att så här, den bilden man kan ha på sådana typer av yrken är, kan vara väldigt nedvärderande. Eller liksom att så här, va? va? Alltså, kan inte ni ibland känna när man ser en äldre människa på en post, typ jobba på McDonalds när man tänker att där är det bara yngre som jobbar. Att man tänker så här, oj vad har hänt här? Varför jobbar den här människan här? Eh, men då sa målet, han, han pratade om det liksom, och, och han också sa det så här: jag älskar mitt jobb. Jag tycker att det är hur kul som helst att får träffa kunder varje dag. Jag är expert på mitt jobb. Jag kan allt som finns att kunna om det. Och jag är nöjd med mitt liv. Alltså, jag, jag har mina barn, jag har min lägenhet. Jag har mitt liv. Och jag tycker om mitt jobb och jag tjänar mina pengar. Varför ska jag gå runt och skämmas över det? Och, och, och jag tänker så här... Det, var bara, det bara blev så självklart i att... Så här, vad du än är och vad du än gör... Så är det så här, bara du... 100% nöjd. utstrålar det och är nöjd mm. eller även alltså, jag vet inte om man behöver vara nöjd men att såhär, när han säger så vad jobbar du med? Jag jobbar i, i skärkdisken på Hemköp och det är så jävla kul. Mm. Då är det så här att Låter han du. äger det. Mm. Är såhär, då spelar det fan ingen roll om han är VD eller om han alltså, det spelar ingen roll vad han gör mm. för att då får han så jävla mycket respekt i att han är nöjd och han äger mm. den han mm. är och vad han gör. Men det är exakt samma sak som när någon kan säga till mig så här Nej, men jag bor i... Jag bor i Rågsved. Jag trivs skitbra, det är ju jättemysigt så här. Du är inte så att jag bara... Men usch, alltså, jag bor i Rågsved. Mm. Utan jag tänker så här... Han trivs jättebra och det är mm. inget fel... Jag Alltså du fan äger det, men samtidigt när jag bara, hey, bor i södra söder, om söder då, då märker man ju på mig att jag skäms mm. över det. Mm. Och helt plötsligt så skäms de också över det. Ja, Men det är det uh. jag menar, att redan mm. då blir det så här, oj stackars hon, hon, bor, mm. hon bor i huddinge. Man behöver inte ens säga så här, jag trivs skitbra. bra. Utan det är så här, ah, jag bor i huddinge, vad bor du? Mm. Alltså, och då bara du utstrålar så här. Mm. What the fuck, vad, vad är det för fel på huddinge? Vad är det för fel på nånt? Alltså, det är ju så. Så att bara man. Man utstrålar det så kommer det nog inte en jävel bry sig. Och den som gör det är ju så jävla osjön. Den är så, ja. så osjön och ja. den människan borde skämmas ja. över hur osjön henne är. Mm. Punkt slut. Mm. Gud, jag ska aldrig. Okay, jag har jag lagt ett nu. löfte nu, ah, Hanna. Mm. Hanna och jag och Frida också. Mm. Jag ska aldrig mer 20-koda, ljuga, glittra över de här, just, de här tre sakerna som mm. jag tog upp nu. Aldrig mer, för vad har jag att skämmas över? Det är bara jag som har en så jävla och bild. Det definierar inte dig hur gammal du är, det definierar inte dig var du bor, det definierar inte dig om eller, du går hemma fast, Eller Hanna, inte. Är så så här: Det, nej, det definierar det, inte Hanna, det. för det drar det, inte upp dig, eller drar inte nej, ner dig i någon slags värderingsskala. Nej, nej, nej, men samtidigt så här: Om jag skulle säga så här: Det är klart, det definierar mig för att jag bor har ju så mycket att göra med liksom, vem jag är och vad jag. liksom... Och hur gammal jag är, det vill självklart definiera mig att jag är 20 liksom. Ja, men det kommer aldrig dra ner dig. Eller nej, dra nej, nej, nej, nej. Men då får man väl bara äga mm. att det är så här. Jag är så liksom. Jag menar, någon kommer det. inte tycka mer om dig bara för att du bor i Vasastan. Nej, du kommer ändå alltid vara samma person. Nej, nej, men nej, nej. det de kommer att dra ner dig och din syn på dig mm. om, om jag du har och den synen. Skäms över mm. det. Och så är det ju bara. Mm. Alltså så här. Man kanske inte behöver vara 100% nöjd med, med alla de här yttre omständigheterna runt omkring mm. sig eller faktorerna mm. liksom men om du skäms över dem då kommer de att påverka dig negativt och så är det ju bara och, och kommer att skapa en felaktig skev självbild av dig själv att jag är för en och det är dåligt för att det här och det här och det här medan det är så här. Mm. Det, mm. det är inte sant och det är inte, det är inte på riktigt nej, så vi låter det gå nu Hej då. och alla som lyssnar på den här podden, det här är exakt det ni ska göra den här veckan. Mm. Bland annat. Mm. Sluta skämmas. Äg. Äg vad du befinner dig i livet. Ja, ja. allt. Mm. Nej, en grej då är väl att eh, sluta skämmas. Men också så här, de här pinsamma grejerna nu då. Mm. Hur ska vi hantera dem denna vecka? Vad tänker ni? Alltså jag tänker att så här, man behöver inte anstränga sig om man inte vill för att utsätta sig för pinsamma saker. Alltså det är, det är inte mm. det att bara gå ut och göra pinsamma grejer, dansa. Men så här, om man känner för det, jag gör det då. Alltså det är mm. jätteroligt om man vågar det. Eh, men framförallt så tänker jag att den här veckan, jag ska försöka att inte se allting som så extremt pinsamt. Alltså lägga någon värdering i, om jag sitter och tittar på en film. Ska bara försöka ta ett djupt andetag och, och, och traggla mig igenom den här jobbiga scenen. För att det blir ju bara jobbigt för att jag lägger en massa värderingar och känslor i vad som händer. Om jag bara är helt neutral inför det så, så här, kan inte det påverka mig överhuvudtaget. Mm. Nej men också kanske inte vara rädd för det pinsamma i livet. Och tänka att det är något dåligt som drar ner ens livet utan snarare tvärtom. Det är något som händer i stunden. Det är någonting som... Eh, som så här, man, man kan inte hjälpa det. Nej. Och låt inte det dra ner dig, eller göra dig ledsen, eller obekväm, eller rädd, eller någonting. Mm. Och egentligen så är ju ingen situation i livet så pinsam som du gör den till. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller alla situationer i livet är lika pinsamma som du gör dem till. Mm. Det är du som bestämmer egentligen. Det är du som har makten att välja. Liksom. Ska det här. Var värsta ångesten i mitt liv Eller är jag bara en sån här skön person som, som bara Tar det lite med min mm. klacksmark mm, Verkligen För det är faktiskt det enda sättet som man kan göra, li alltså, göra det mindre pinsamt Att bestämma sig för att det inte alls var pinsamt mm. Det var bara jättekul mm. Och sen skratta ja. åt det Extremt mycket Ja. Så att det blir Ja, ha stunder med era kompisar och ni tänker ut det pinsammaste när ni har varit med om och bara skratta åt det, för det är faktiskt jättekul. Mm, då förminskar man det sjukt mm. mycket också. Mm. Jag kom bara på den pinsammaste saken av alla, som man gör varje dag typ. Säger det. När man går och så snubblar man till lite. <laughs> Eller när man liksom, alltså ni vet precis, när man bara, <skull> går en ja. klackskog och också man går själv. Och jättemånga ser dem och man bara Och man går också och på musik så säger man till sig själv någonting Eller ramlar i trappan och man bara Ja, alltså När man snubblar och man är själv Men jag vet inte om det ens går Men det är ju bara ställa sig upp Jag vet inte hur man ska hantera den situationen Jag tror att på riktigt alltså. Det man kan göra Vår bästa är att man Det hände mig, jag snubblade I i rulltrappan och jag var helt själv Och det var bara folk som åkte ner i motsatta trappan Och såg på det spektaklet som en liten scen, show. som en show ja, ja. Um, Och alltså, i, i den situationen så jag fel Jag snubblade till och bara Och så bara, <hör> så, bara <hör> så kollade jag ner och bara gick jättefort upp Och, och då tycker folk så åh oh, hur vad pinsamt det här blir ja. Och skämmigt men hade jag liksom snubbat till och bara... <laughs> oj, Gud! Så här. Och sen bara fortsatt. Det är folk bara så här skrattat lite och bara... Skönbrudet skön, ja. då. Verkligen. Verkligen? När man låtsas som ingenting. Eller när man ska bara vara stencool i det, det. blir nästan så här: Då ser de att oj, gud vad pinsamt det här stackars blev för henne. henne. Mm. henne. Mm. Nu är man bara... Oh my God. Ja. Precis, du, det är bara lika pinsamt som du gör det till. Mm. Verkligen. Och sen kanske det viktigaste då, För mig i alla fall är verkligen att den här veckan ska jag... Tänka på de här sakerna som Som jag på något sätt har lagt värdering i Att det, att det är fel Och därför så skäms jag för dem Att bara släppa det en gång för alla För det är så fruktansvärt När man tänker efter att, att Det är så taskigt mot Hela mitt liv och hela min bakgrund Och allt som jag är egentligen Och jag ska verkligen bara äga det Och jag, lov, jag lovar det här och nu Att jag ska aldrig Jag skola aldrig mer Ljuga på krogen. Bra. Oj, jag vet inte om du kan hålla den. Aldrig mer. Nej, men försöka mm. att så sällan som möjligt <laughs> ljuga på krogen. Mm. Bra. <laughs> Helt rätt. Bra, bra, bra. Okej, men nu är ni i då. Jag går ut och vara lite pinsamma bara. Ja. Ja. Åh! Nu glömmer vi nästan det viktigaste. Snälla maila oss Om era pinsamma historier Så Inf vi kan skratta ja. tillsammans Så kan vi ta upp det, för vi hann inte riktigt den här podden Nej. Men så kan vi ta upp det I näst, början på nästa podd Bara roliga pinsamma historier ni har varit med om Ja det vore så ja. kul Ju pinsammare desto skönare är man mm. Info at mm. Eller bara kommentera på vår instagram Eller whatever ja Det blir superkul ja. Okej okay, hörni Ut och äg bara äg äg Hej då